Det här är det första avsnittet av Ubuntu Sveriges podcast. Jag heter Jan Friber och är Ubuntu Sveriges teamkontakt. Det här är den första podcast jag gör i hela mitt liv. Så det är vad det är och får bli vad det blir. Det är musik som spelas ibland heter Cool Theme och är släppt under Creative Common Sense på webbplatsen ccmixter.org av en användare som går under användarnet under, underscore ghost. Välkomna! Då det här är det första avsnittet så blir det lite löst sammanhållet. Men jag hoppas att kommande avsnitt får lite fastare former med tydliga punkter som vi återkommer till mellan varje avsnitt. Jag kan tänka mig punkter som omvärldsbevakning, information från Ubuntu och Canonical. Och lite information som händer i linjningsvärlden utanför Ubuntu-sfär. Och även vad som händer i världen i övrigt som påverkar Ubuntu och öppen källkod. Och sen vill jag med ett antal punkter med information från vår egna gemenskap. Och så händer just nu. Möten och träffan, träffar, olika projekt och sånt som pågår helt enkelt. Jag hoppas även kunna få med lite intervjuer med intressanta personer som inte bara ska höra min röst. Måla på efter avsnitt, efter avsnitt, efter avsnitt. Och så hoppas jag självklart på att delaktigt från ifrån andra personer. Det är ju ett öppet projekt såklart. Det är Ubuntu vi pratar om här. Och jag tar självklart och tacksamt till motförslag på ämnen att ta upp i podden. Har du några förslag så kan du skicka dem med mail, via mail till mig på adressen jansnoblajanfriberg.nu eller till vår postlista eller till ett inlägg i vårt forum. Jag ska ta passa på att presentera vad Ubuntu Sverige är. Vi är en så kallad Local Community som förkortas till Loco. L-O-C-O. Vi är En grupp människor som på ideell basis driver en webbplats, ett användarforum, en IRC-kanal, en postlista och en wiki. Och allt är inriktat på det Linux-baserade operativsystemet Ubuntu. Vi försöker hjälpa användare som stöter på problem när de testar Ubuntu. Även vana användare kan ju stöta på problem när de testar nya saker. Vi driver lite olika projekt, översättningar, utveckling och liknande. Och Vi umgås så trevligt. I huvudsak sker allt på internet, men ibland träffas några av oss ute i verkligheten och har lite trevligt tillsammans. Eh, vi ingår då i en större inter internationell gemenskap med Locos runt om i hela världen. Alltihop det här leds av en Ubuntu Community Council. Är man nyfiken på det här med Loco och liknande så är det bara att besöka vår webbplats ubuntu-sc.org och där klickar sig vidare på de olika informationslänkar som vi har där. Ett av de absolut största och viktigaste projekten som Ubuntu Sverige håller på med är översättningar av Ubuntu till svenska. All översättning av Ubuntu sker av frivilliga krafter. Men det sänker inte kraven från användare som använder Ubuntu utan de vill ha en bra översättning med korrekt svenska och en tydlighet. och en komplett översättning är verkligen viktigt. Att delar inte är översatt ger ett dåligt intryck för användaren. Vi har lite problem idag när det gäller den svenska översättningen. Den har bromsats upp en hel del. En man som heter Daniel Nylander har gjort jätteinsatser för översättningen av Ubuntu. Han har även många andra program förutom Ubuntu. Då. Men han har lätt översättning av Ubuntu i många år. Men sedan en tid tillbaka har han inte längre tid att hålla på med det här. Och då har helt enkelt våra översättningar bromsats in rejält. Så nu behöver vi komma igång igen. En nya tag. Och vår teamleader Peter har tagit över rollen som administratör i översättningsgruppen. Men vi bör ju fylla på dem med människor som är bra på engelska och svenska. Så man kan hjälpa till med översättning och ha lite tid att avsätta till vårt översättningsprojekt. Så är du intresserad så är du jättevälkommen att titta in på informationssidan för översättare. Läsa vad som gäller om man vill delaktig och sen fortsätta därifrån om du är intresserad. Ett projekt som vi inte har startat än men som jag Tycker låter väldigt intressant är något som kallas Loko Team Coding Challenge. Handlar det handlar helt enkelt att, om att man ska skapa en lokal app anpassad för en viss marknad, till exempel Sverige. Och Då är det ju meningen att Loco runt om i hela världen ska bygga sin lokala app och utmana varandra. Det Här finns en hel del intresse i vårt Loco. Det har pågått en diskussion i vår postlista om hur man ska komma igång. Och tanken är nu då att vi ska starta en tråd i vårt forum. Där vi kan börja brainstorma om vad det skulle kunna vara för en applikation det här. Tidtabell för bussar, tåg, liknande eller något annat. Bra idé. Jag borde ha skapat den tråden för länge sedan i vårt forum. Tyvärr är det så att jag, den nya rollen som teamkontakt är lite ny för mig så att jag har haft lite svårt att hinna med. Men så fort jag får chansen ska jag skapa tråden om ingen annan hinner före. Tanken är då efter att man har brainstormat på forumet och kommer fram till något mer hållbart projekt så kan man fortsätta till, på till exempel Google Hangouts för att föra en dialog mellan de som är intresserade av att delta eller så kan man träffas i verkligheten ha ansikte mot ansikte det är ju även så att även om man inte är programmerare så kan man ju bara delta i projektet för att det kommer att behövas människor som testar appen dokumenterar saker och ting runt appen, hjälpfiler och liknande man kanske ska översätta appen till något av de minoritetsspråk jag har i Sverige om man får fantisera fritt här så är du intresserad av utveckling, programmering och nyfiken på att börja utveckla för Ubuntu så är det här en bra steg in. Gå in på forumet, leta rätt på tråden som jag lovar att skapa snart och börja delta. Om vi ändå pratar om lite programmering så kan vi prata om en kille som heter Daniel Holm. Det är en programmerare från Göteborg som för några veckor sedan började skriva på en musikspelare i QML för Ubuntu Touch. Gick fort efter en tid så kunde man se en video på hans blogg där han demonstrerade sin lilla app. Eller lilla, där han demonstrerade sin app helt enkelt som spelade musik. Och hade en del andra funktioner. Den var ju dock långt ifrån färdig men den, var, så, den ser så trevlig ut. En kort tid efter att den här demonstrationen fanns tillgänglig på internet så var Daniel kontaktad av Canonical. Det är så att hans app kommer bli en så kallad Core-app i Ubuntu Touch. Alltså en basic-applikation som följer med operativsystemet. Jag tycker det är lite roligt hur en svensk startar upp ett litet projekt och sen blir delaktig i en stor utveckling i Ubuntu. Det visar på att det går att påverka stora projekt som Ubuntu som en enskild utvecklare eller en användare. Jag kommer säkert att återkomma till Danilands musikapp i andra avsnitt i podden för jag tycker det här är lite spännande. Och där nådde jag slutet på min första podcast Eller vår första podcast ska jag säga För det här är ett projekt i Ubuntu Sverige Jag hoppas det är någon som finner det intressant att lyssna att ni återkommer Jag är ju ny på det här Men jag siktar på att få ut en podd i månaden ungefär Och blir det större intresse Eller kanske fler som vill vara med och producera Så kan det ju bli tätare med mellan avsnitten Men säger jag tack och hejdå för den här gången